פרק ו' ויהי דבר ה' אלי לאמור בן אדם שים פניך אל הרי ישראל והננבא עליהם ואמרת הרי ישראל שמעו דבר ה' אלוהים כה אמר ה' אלוהים להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות הנני אני מביא עליכם חרב ואיבדתי במותיכם, ונשמו מזבחותיכם, ונשברו חם מניכם, והפלתי חלליכם לפני גללו לכם, ונתתי את פגרי בני ישראל לפני גללו להם, וזריתי את עצמותיכם סביבות מזבחותיכם, בכל מושבותיכם הערים תחרב והבמות תישמנה למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם ונשברו ונשבתו גללו לכם ונגדעו חמניכם ונמחו מעשיכם. ונפל חלל בתוככם וידעתם כי אני אדוני והותרתי בהיות לכם פליט חרב בגויים בהי זרותיכם בארצות, וזכרו פליטיכם אותי בגויים אשר נשבו שם, אשר נשברתי את ליבם הזונה אשר שר מעלי, ואת עיניהם הזונות אחרי גילו להם, ונקפטו בפניהם אל הרעות אשר עשו לכל תועבותיהם, וידעו כי אני, אדוני, לא אל חינם דיברתי לעשות להם הרעה הזאת. כה אמר אדוני אלוהים, הכה וכפך ורקע ברגלך ואמור אח אל כל תועבות רעות בית ישראל, אשר בחרב, ברעב ובדבר יפולו. הרחוק בדבר ימות. והקרוב בחרב ייפול, והנשאר והנצור ברעב ימות, וחילתי חמתי בם. וידעתם כי אני אדוני בהיות חלליהם בתוך גילוליהם סביבות מזבחותיהם אל כל גבעה רמה בכל ראשי ההרים, ותחת כל עץ רענן, ותחת כל אלה עבותה מקום אשר נתנו שם ריח ניחוח לכל גילוליהם. ונטיתי את ידי עליהם, ונטתי את הארץ שממה ומשמה מן מדבר דבלתה בכל מושבותיהם, וידעו כי אני אדוני.